Kelemes délután kívánunk mindenkinek, ez itt a Klubrádió benne az Annó Budapest az önök alázatos narrátorával, Punksnodded Miklóssal. Kellemes délutánt kívánunk. Danival egy kicsit kettünk, mert a fejhallgató, ami a fejemen van, az féloldalas, és csak abban reménykedem, hogy az egyik film az jobb, mint a másik, és így hallani fogom a kedves hallgatók betelefonálását, illetve majd tudom hallgatni a következő interjú alanyunkat. Az Annó Budapest ma pest Szent Lőrincre látogat. A legendás hírű Havan a lakóteleppel szeretnék foglalkozni. Arra a kedves hallgatókat, hogyha emlékeik vannak, 77-78-ban kezdett el épülni, lett vakratták, hát az első lakásokat ezen a lakótelepen. Ha vannak emlékeik arról, hogy hogyan kerültek mondjuk oda, vagy hogyan költöztek el onnan, mik történtek ezen az egyébként rossz hírű lakótelepen, itt az imént törtei kács Kriszta, kedves vendégeivel beszélgettünk arról, hogy hát arról a lakótelepről járta az a városi legenda, hogy a tetőn lovat vágtak, de ahogy így végigolvastam a, a, ezeket a cikkeket, ebből kapcsolatban sehol nem találtam nyomát, tehát ez vélhetően nem volt igaz, de hogy mi is történt azon a lakótelepen és egyáltalán hogyan alakult ki az a együttélés romák és magyarok közt, ami végül is hosszú évtizedeken keresztül megjelölte, minősítette, ábrázolta a Havanna lakótelepet. Arról fogom kérdezni Egedi Tamást, a Magyar Tudományos Akadémia Földrajztudományi Intézetének tudományos főmunkatársát, aki egyszer egy nagy tanulmányban a társadalmi kirekesztés és a lakótelepek címmel mutatta be a Havannai Havanna lakótelep életét. Jó napot kívánok! Üdvözlöm önt, és üdvözlöm a hallgatókat. Hogy került a, a Havanna lakótelepre, és mi volt a, a vizsgálat módszere? Hát én igazából úgy kerültem a lakótelepre, hogy annó lakótelepek kutatással foglalkoztam. Úgy döntöttem, hogy ez egy, ez egy érdekes téma, és ezt szeretném kutatni, ennek főleg a társadalmi összetételét, hatásait. És hát adta magát a, a, a példa, mivel ugye Budapesten éltem és dolgoztam, hogy ez egyik klasszikus, mint a területet, a van lakótelepet, válasszam ki, mint a 70-es évek ö, paneltelepének az egyik reprezentáns példáját. Mire irányult a kutatás? Úgy általában a lakótelepeken való életre, vagy, vagy volt egy, egy speciális meg célzott kérdéscsoport? Igazából én egy tágabb nézőpontból közítettem a lakótelepekre, tehát különböző generációiról beszéltünk a lakótelepeknek, amelyek általában eltérő, évtizedben eltérő építési technológiával épültek 50-es, 60-as, 70-es és 80-as években, és igazából én ezeket a különböző generációkat vizsgáltam, hogy van-e különbség az összeté, a társadalmi összetételben mindennapi életben a különböző generációk között. Hogy a 70-es évek ugye a havana lakótelepet választottam ki. A havana lakótelep első generációs lakói honnan és kik közül kerültek ki? Hát itt visszamenni a 70-es évekbe, tehát tulajdonképpen az 50-es és 60-as években a lakástruktúrát sokkal, sokkal kisebb lakások jellemezték. És igazából 1960-ban hozták meg ezt az új lakásépítési koncepciót, amely több mint egy millió lakás felépítését célozta Magyarországon, és tulajdonképpen a 70-es években ennek köszönhetően futott fel, különösen Budapesten, illetve a vidéki nagyvárosokban a lakótelep építés. Ekkor már a 70-es években már 10 lakásgyár, illetve 6 panelgyár ontotta magából a lakásokat, és tulajdonképpen az állami lakásépítés 70-es években döntően ilyen lakótelepi formában valósult meg, és különösen a 70-es évek közepén, amikor ugye a Havannán is megindult az építkezés, akkor járatták csúcsve ezeket a lakásgyárakat, illetve panelgyárakat, és ennek köszönhetően különösen a nagyvárosok külső részén, Budapesten a külső kerületekben számtalan nagy, több ezer lakásos lakótelep épült fel, mint a Havanna is. A Havannának a, a, a múltjához talán az is hozzá tartozik, hogy, hogy korábban állami lakótelep néven egy, egy már eleve rossz múltja volt, úgymond egy körülvett eléggé szegregált, elzáródott zárvány, lakótelep volt ott, amelyet később aztán katonai célukra használták, fallal volt körülvéve, ezt bontották le, és éppen ennek a helyén épült meg a Havanna lakótelep, tehát igazából mondhatni úgy, hogy a az indulás nem volt már ö, igazi a Havanna esetében. Nem véletlen, ö, ugye 70-es évek másik felében, 80-es évek elején gyakorlatilag minden szociológiai kutatása Havannát vizsgálta, a nehéz társadalmi helyzet ö, következtében megtestesítette a tipikus, rossz 70-es évekbeli lakótelepet szántan társadalmi problémával, helyi ö, kriminalizációval, ö, ö, problémákkal, stb. Ennek az is oka volt, nem csak maga az építési struktúra, hanem az, hogy gyakorlatilag nagyon távol voltunk a, a, a belvárostól, meg, nagyon nehezen lehetett megközelíteni a lakótelepet, nem csak ahova hanem álltam ezeket a városi lakótelepeket is. Amit viszont szeretnék mondani, hogy szeretném mondani, hogy, hogy nagyon sok negatív stereotípi rakódott rá a 70-es évekbeli paneltelepekre, Azonban a rendszerváltozás után az jelentős változások következtek be ezeken a lakótelepeken, így a Havannán is. A hajlamos a média nagyon negatív stereotípiákat rárakni a Havanna lakótelepe is, de aki kijár a Havannára azért látja, hogy az elmúlt 10-15 nagyon sok változás, nagyon sok pozitív változás állt be. A 90-es évek második felében még mi is a szakembereket azért vittük oda, a külföldi szakembereket, hogy, hogy hát ha mondhatom ezt egy negatív példaként, bemutassunk egy paneltelepet, ez a helyzet már nagyon megváltozott természetesen vannak még problémák a ha havannán, de zöld területek állapotában sok változás állt cserélődött a, a helyi lakosság is kamerás megfigyeléssel, látták el az egész lakótelepet, tehát a helyzet már korán sem olyan rossz, mint a 70-es évek végén, vagy éppen a 80-as években. Szükségszerű volt az, hogy, hogy azáltal, hogy, hogy mindenki, aki mondjuk lakást igényelt a 70-es évek Budapestjén, az egyből egy ilyen lakótelepre került, de ha jól olvastam, akkor az első generációs lakók között voltak katonák, rendőrök, akiknek ott volt a szolgált lakásuk, illetve hát ott kaptak lakásokat. Igen, ez, ez mindig jellemző volt egyébként a lakótelepekre, a 70-es évekbeli paneltelepekre is, hogy elsősorban a fiatal családok, kisgyerekes családok költöztek be a lakótelepekre. Ez egyébként mindig napjainkban is így van, tehát egy jelentős változás nem állt be. Ami nagy különbség, hogy a kezdetek kezdetén, és nem általában a, nem a havannáról, hanem mm -hmm. általában ezekről a 70-es paneltelepekről beszélek, nagyon kevert volt a. A társadalmi struktúra, ami azt jelenti, hogy az egyetemi professzortól, a tűzolton keresztül, a gyári vég, a társadalom számtalan rétege képviseltette magát, és együtt, egymás mellett, mondjuk is békében éltek. Ez nagyon nagy előnye volt ezeknek a lakótelepeknek. Illetve nagyon nagy előnye volt az, hogy a korábbi évtizedekhez képest... Most nem 40 évvel, 50 éve később mm -hmm. meg ezeket a lakótelepeket, hanem próbáljunk egy kicsit a korszintjén gondolkodni. A 70-es években óriási minőségi változás hoztak ezek a lakótelepek az akkori embereknek az életébe. Kétszobás, összkomfortos lakások, távfűtéses, vécé, zuhanyzó, sokkal nagyobb lakások, de említettem két szobás lakások, korábban egy szobás 35-40 négyzetméteres szobákat építettek ezekben az 50-es, 60-as évekbeli lakótelepeken. Ez, ez egy nagy változás volt, tehát minőségi változás az ott az emberek életébe egyrészt, hát másrészt azért valamiféleképpen ugye a kommunista ideológián, is megtestesítette, előnyire szolgált, nagyon gyorsan, nagyon sok házat, lakást tudunk építeni, és ezzel tudjuk prezentálni, hogy milyen sikeres a kommunizmus Európa-Keleti felén, hogy több ezer-tízezer számra mondjuk ezeket a lakótelepi lakásokat. Aztán a társadalmi változások lassan lezajlottak, ha is privatizálták a korábbi önkormányzat, illetve állami lakásokat, ahol különösen ugye az alsó osztály laktak, és valami folyamatos felértékelődésnek lehetünk tanulni társadalmi szempontból a havannal a, a lakótelepeknek is. De itt azért érdemes elmondani, hogy a, beszéltem, említettem a különböző lakótelepi generációkat. Az 70-es évek beli generációban is mondhatom így, hogy emelkedik a, a társadalmi státusz, tehát egyre magasabb státuszúak laknak a 70-es évekbeli beli paneltelepeken is. De ez az emelkedés, ez elmarad a többi lakótelepi generáció mögött. Tehát egy kicsit úgy néz ki, statisztikai adatok alapján, népszámolásadatok alapján, 90-2001-2011, hogy egy kicsit nyílik az olló 70-es évekbeli havanna-szerű lakótelepek és a többi lakótelepek között. 50-es, 60-as évekbeli lakótelepek különösen kedveltek napjainkban a magasabb végzettségű, magasabb keresető szinglik fiatal családok között, míg a 70-es évek és a 80-es évek lakótelepei, tehát az új generációi lakótelepeken pedig a népesség folyamatos előregedésének vagyunk tanúi. Tehát egyrészt előregedik a társadalom folyamatosan a statisztikák szerint, a havannán is folyamatos üregedés figyelhető meg, másrészt azért költöznek be a fiatalok is, tehát ami azért magával hozhatja esetleg a generációk közötti feszültségeknek a kieleződését, a vannán, illetve hasonló 70-es évek vagy paneltelepeken. Van kitörés egy lakótelepi létből, vagy az ember sorsát meghatározza az hogy egy lakótelepre született, véletlenül a panelproli kifejezés innen származik, ugye? Ö, igen, illetve annyit hozzátennék, hogy, hogy a, a emzéseink szerint ö, a 70-es évek lakótelepeken, mint a Havannán is, a budapesti átlakoz is viszonyítva kevesebb a magas végzettségű. Nagy, át, nagy átlagban, és a, mondjuk így, hogy a, a munkás foglalkoztási kategóriákba tartozó népesség az magasabb arányban van jelen ezeken a lakótelepeken. E de még, még mindig valamelyest jelen van ez a kevert társadalmi struktúra. Tehát nem igaz az, hogy itt csak úgymond prolik laknak, de igaz az állítás olyan szempontból, hogy a statisztikák szerint a a, az alsóbb végzettségű kategóriák, foglalkozási kategóriák nagyobb arányban képviseltetik magukat. Korábban a rendszerváltozás után sokan ugye az utolsó pénzüket táplálták be abból, hogy megvegyék a privatizáció keretében a, a lakótelepi lakásukat, és nagyon gyakran ben is szorultak a lakótelepe, lakótelepen, akár több évre, évtizedre, napjainkban már nem mondanám ezt, hogy beszorul az ember a lakótelepre, ugyanis a gazdasági válság után 2014-től gyakorlatilag szárnyalnak a lakótelepek, különösen például a 70-es évekbeli paneltelepek is. Szárnyalnak a lakáspiacon, nagyon nagy a kereslet, 30-50 százalékos lakásár emelkedést is mértünk az elmúlt időszakban egyes lakótelepeken, tehát aki akarja, az napjénkban el tudja adni a lakást, tehát ez a beszorulás, úgymond, ami a 90-es években jellemző volt, amikor az emberek az utolsó pénzüket kidobták, kiadták, hogy megvegyék a lakás és lakástulajdonosok legyenek, mert ez, ez, ez ugye mind napjénkig az én házam, az én váram, igen, ez igen, egy igen. nagyon erős, motiváló tényező. Ez már, ez a ez a beszorulás lakótelepre, ez már kevésbé jellemző Viszont a, a, a, a nagy kérdés az, az, hogy esetleg aki az alsóbb osztályba tartozik rétegekbe, és eladja lakását, hova megy, mit csinál, hova kerül, ez, ez, egy, ez, ez egy nagy már, kérdés. Ez hogy... egy már egy másik kérdés, mert akkor már, már megérkezünk a Hős utcához is. Nagyon szépen köszönöm Egedi Tamásnak, a Magyar Tudományos Akadémia Tudomány Intézetének, tudományos főmunkatársának, hogy rendelkezésünkre rá Viszont hallásra! Én szépen viszont 24 07 3, 20, 24 3, ez az annó Budapest, amely ma a Havanna lakótelepen jár. A Havanna lakótelep az első utcájáról kapta a nevét, amit egy rádióműsorban műsorban hangzott el, hogy hát ha a világi fűsági találkozó Havannában van és Havannában van Budapest utca, akkor legyen a fővárosban is ilyen, és aztán ez viselte a lakótelep nevét. Aki ott élt, az meséljen. Haló jó napot kívánok! Szervusz, Paxi! Szervusz, nagyon üdvözöllek, parancsolj! Én nem laktam a Havannán, viszont gyerekkoromban a nagyszüleim körülbelül 100 méterre laktak az állami lakóteleptől, ami valóban egy ö, ilyen rozzant ö, betonelemes kerítéssel volt körbevéve. A lakótelepnek a főbejárata az a mai margótivadar, és Baros utca kereszteződésében volt. Ma itt építettek egy-két évvel ezelőtt körforgalmat. Régen a Margó-Tivadar utat azt kivételesen Rákóczi hívták, tehát egészen különleges neve volt neki. Értem. És itt a, bejárata, a telep bejárattal szembe volt, a, volt egy kocsma, amelyik elképesztő forgalmat bonyolított le a 60-as évek, 70-es évekbe. A lakótelepről jártak oda. A lakótelebből gyakorlatilag, illetve bocsánat, az állami telebből gyakorlatilag az az egy darab templom maradt meg, ami még ott körülbelül ami most nagyjából is megvan, a lakótelep. Az még most is megvan a lakótelep közepén ö, található. A, annyira rég, annyira későn, tehát az a. Reggeli bemondásot, hogy hát a háború után bontották le, hát ez azért ilyen értelemben e, dátumilag természetesen igaz. Én, én, én a mellette lévő, szintén megérne egy misét egyébként, a mellette lévő akkor kislakótelepnek hívták, ott ugye a négy házak vannak, én ott laktam. Igen, azt emlegetik. Úgyhogy még volt egy kollégám, aki én 71-be kezdtem el dolgozni, és volt egy kollégám, akinek a mamája még itt az állami telepen lakott. Tehát akkor az, az nem a háború után, hanem akkor 50 évek, hát a 50-es, 60-as évek, 70-es évek. A 60-as évek. Tehát a 60-as évek után, 60-as évek vége felé, ahogy az előző uralakivel akivel beszéltél, nagyon precízen foglalta össze a dolgokat. Még két érdekesség, amit itt mondtam neked, hogy hol volt a telepnek a bejárata. Itt volt egy nyitott patak, tehát egy hídon, egy kicsike kis hídon lehetett bemenni az állami telepre, és én még gyerekként a híd alatt ö, fogdostam a piócákat a patakba. És mit csináltál velük? De ez mondjuk mellékérdés. Leadtad egy gyógyszertárba? Hazavittad? Haza vist... ha nem, nem, nem. Hazavittem, ha azaz... ha aztán nézegettem, hogy a... Befőtte üveg falán, hogy ja, ja, ja. mászkálnak le föl. semmi. Azt emlékszem rá, kint felejtettem a napon, aztán szerencsétlenek megfődtek. Na mindegy. Tehát ebben a kis patakban még hal is volt egyébként, ilyen egészen picikek is halacskák voltak. Ez egy nyitott patak volt, egészen végig a ö, állami telep ö, mellett körbe, a Margó tivadar, meg a Baros utcai oldalon, és vala, ahol a... Most a lakótele a Havannának van a vége, onnan kezdőd, onnan került úgymond ilyen betemetéssel a a föld alá. Aztán, amikor építették a Havannát, akkor ez a patak befedésre került. Arra emlékszel, hogy, bocsánat, hogy hogy az állami Igen? lakótelep is olyan volt, mint amilyen később mondjuk a, a Havanna, tehát egy rossz városrész volt? Az egy teljesen rossz hírű része volt Lőrincnek. Itt földszintes házak, ugye földszintes házak voltak. De. Egyetlen egyet, szerintem majd viszemészemre egyetlen egy emeletes ház se volt. Ilyen nagyon picikek is ilyen szobakonyhás házak voltak, a, volt, amelyiknek volt egészen ilyen 5 négyzetméternyi ilyen kis előkertje, de jellemzően nem volt. Hát itt, a, ahogy ö, akkor is mondtuk, meg ahogy azóta is mondják, tehát itt is a gyakorlatilag a lumpel is ö, lakott ezen. Tehát nagyon szegény emberek laktak itt. És mi volt a másik, amiben, amit belét folytatták? A, a másik az az volt, hogy a, hát már pontosan a dátumra nem emlékszem, de ugye kellett a. Keresettem a mellé a pénz, úgyhogy egyszer elmentem ilyen népszámlálónak. És ugye mivel a kis lakótelepen laktam, úgyhogy természetesen a Havanna lakótelepet ö, kaptam meg, azt hiszem, hogy két vagy házat kaptam meg, hogy számlál, számláljam össze a, az embereket. Hát mit mondjak? Tehát körülbelül az a rossz hírű Havanna, aki volt, azt én személyesen láttam abba a rengeteg lakásba, amelyikkel ugye végig kellett járnom összeírás céljából. Tehát igenis a havannának az első időben nagyon rossz híre volt, hisz például elég sokan kaptak ott lakást, akik ott laktak az állami telepen, illetve Budapest más területeiről, nagy, ahol lebontottak szintén ilyen házakat. Egyébként ilyen, ez lak, hogy ennél rosszabb lakótelep volt a József Attila helyén a Mária Valéria telep. Még gyerekként én még azt is láttam. Értem. De ez csak egy ilyen zárójeles megjegyzés volt. Nagyon szépen köszönöm, hát hogy ide, elmesélted ide csődítettek mindenféle ilyen lumpen elemeket. Hát nem csődítettek, nyilván nem, nyilván nem az volt a szándék, hogy, hogy egy helyre gyűjtsék őket, hanem itt épült nem. lakótelep, ugyanegy Én erővel épülhetett pont, persze, volna. Persze, természetesen. Persze, hát ez volt az ok, hogy itt épült meg ez a gigantikus lakótelep, mert azt hiszem, hogy talán ez lehetett, A nem vagyok benne biztos, de talán ez volt az első ilyen, olyan lakótelep, ahol ilyen 10 emeletes házak. Ilyen 10 és, 11, 10 és 11 emeletes házak, 5763 talán, tehát hogy, hogy szűken számolva 6000 lakás épült, úgyhogy úgy, 20 ezer ember. Még egy, még egy, még egy érdekesség, uh -huh. hogy annyira rossz volt a lakótelepnek a híre, illetve az életben, hogy amikor megépítették komoly ilyen kulturális központokat, ilyen étterem volt, meg mindenfélét kiépítettek ott, a, ki volt építve a telep közepén. Ez gyakorlatilag a 80-as évekre ezek mind teljesen lerohadtak. Azóta nem tudom, mi van vele, mert már nem, ott, nem, azon a, nem a kis latmótelepen lakom. Majd jönnek a hallgatók és elmeséljük. Minden, minden lerohadt. Oké, okay, rendben van. Köszönöm szépen. Köszönöm Viszont Halása, szervusz. 24.07.953, de 24.06.953 az Annó Budapest ma a Havanna lakótelepre látogatta a hallgatók segítségével. Ha önnek, önöknek emlékeik vannak a régi Havannáról, vagy a emlékeik vannak a mostani Havannáról, vagy el tudják mesélni, hogy mennyire összetartó zárt közösség a mostani Havanna lakótelep, Mert ahogy láttam, van egy Facebook csoport a Havannások, ahol elveszett kulcstól kezdve a kedvezményeket árusító bolton keresztül minden megtalálható, és így ugranak is az ottaniak rá, tehát nagyon jól működnek. Mert ez a kis éppen olyan jó, és éppen azt teszi, amit kell. Annó Budapest, az ismeretlen főváros, és Punksnadded Miklós. Mikor a nál, a a gyerekek, a és a kocsi sorol, meg a leszakadt gácsig Sorba rázták, a bréket kifele A pinzborcsaki, ami amerikáno De mégis szovjet az érzés A ki kiütött fog, ami prolega matika De nem állett, az meg a férzés A hoketid a tagadék, a pörköd szabtos 6 létában a Hogy a pofon, ami kapott a kruda Annak a téren várja a párja Vint hamar elfordtan a húr És már is a copozók és a kézbe a Ez itt az Annu Budapesti napot kívánunk mindenkinek Pansznede Miklós a 24 07953, leve 2406953 a Havanna lakótelep a mai műsor helyszíne. Halúj napot kívánok! Halló, halló, jó napot kívánok! Üdvözlöm, készcsopon! Faragó Judit vagyok! Jó napot kívánok! Régi Pancs, rádiós a újságíró és egy fiatal újságíró korombeli emléket teleben föl, amikor is kimentem az épülő épülőhavanna lakótelepre, mégpedig a telep tervezőjével együtt. Azóta sem divatos, és nem nagyon van neve azoknak a tervezőknek, akik a... Paneleket építették, de a Havannának a tervező ez egy ismert, igen jó nevű, kitűnő épületeket tervező építész volt, és már abban az időben sem voltak, vagy abban az időben már nem voltak túl népszerűek a lakótelepek és a paneltelepek, és valószínűleg ez a közhangulat is befolyásolta az én magatartásomat, noha nem akartam szemreányul lenni, de az interjúnak az volt a lényege, hogy hogy viszi rá az ő jó építészi ismerete arra, hogy ilyesmit építsen. Akkor még bontották azt a telepet, amiknek a helyén a Havanna épül. Én nem vagyok ismerős a környéken, akkor sem voltam, de nem jutott el hozzám, hogy annak olyan nagyon-nagyon rossz híre lett volna, de lehet, hogy volt, hát hiszen nem ott éltem. Számozott utcák voltak, ott nem is rendes utcanevekkel, ez egy ilyen kis kolónia volt, és tudom, hogy volt valami kis nosztalgia az iránt, hogy hát végül is csak ilyen kis kertes házacskák, és hogy ez nagyon hangulatosabb, meg jobb, de az ember persze tudta, hogy ezekben a hatalmas panel mégis mégiscsak komfortosabban és jobban élhetnek az emberek. Azt pedig el kell mondanom, hogy az, el, az fel sem merült, és nem, nem is emlékszem, hogy ebből bármiféle vita lett volna, hogy hát ha ott embereket kitelepítenek a lakásukban, mert lebontják a házukat, akkor az magától értetődik, hogy a helyén épülő lakótelepen kapnak lakásokat. És ha ez így történt, akkor ez nagyon rendben volt. De az nem volt nagyon rendben, hogy miféle lakások épülnek, és tudom, hogy folyton azt firtattam, hogy igazániból az érdeket, hogy meddig élnek ezek a lakotelepek, és mikor fogunk ezettől megszabadulni. És akkor mit és mondtak? Akkor azt mondta az építész tervező, hogy az erkölcsi avulás az 30 év, a statikai avulás az 100 év. Hát ez jól hangzik. Ebben a tanulmányban, amit idéztem, ez a társadalmi kirekesztés és a lakótelepek, amit az előző vendégünk, Egdi Tamás írt, abban is szóba kerül az, hogy, hogy mennyi idő kell ahhoz, hogy egy, egy lakótelep közössége az, az elkezdjen úgy működni, hogy, hogy nem, nem rossz szemmel néznek egymásra, hanem, hanem, hanem rendes szomszédokként, és ez ilyen 15 évet ebben kapcsolatos írásokban. Hát ezek az idők rövidülhetnek, ugye, hogy én most egy kicsit a szakszerű részre térjek vissza, de ahol még nem volt panel program, most nem. van, ez azért egy kicsit meghosszabbítja az élettartamukat, és ha az ingatlan piaci árakat nézzük, akkor azt tapasztalhatjuk, hogy hát élnek és virulnak, hála a jó Istennek, tehát nem, nem kell dozerolni őket, ami akkor volt a, a közhangulatnak volt egy jelenleme is, hogy hát jó, jó, ezeket most felépítik, mert kell, kell a lakás, de hát gondoljunk arra az időre, amikor majd elmúlnak. A, a magával a telepel kapcsolatban még, még egy apró élményem van, én nem tudom, hogy mennyire szegregált, meg közösségi, meg nem közösségi minden lakóhelynek van valamiféle közössége, de azt tudom, hogy óriási családi. Részvét és felzudulás zajlott nálunk, amikor egy idősebb házaspár pár családtag gyönyörű budai polvári lakást adott föl, és a habannára költözött azért, hogy a gyerekének lakást tudjon vásárolni. Ezt soha nem tudtuk megemészteni. Ez a kisebbik baj, de valószínűleg ők sem, mert amint tehették, elmenekültek onnak. onnan. Akkoriban ennek valóban ennek a terepnek nagyon rossz híre volt. É, örömmel hallom az utóbbi években, hogy ez már igen, elmúlt. Igen, igen. erről beszélt hogy... az ingatlanpiaci szakértő is a történetek a, történet a műsorában, hogy 450 ezer forintes nézetméter árakkal működik a, a havanna, de hogy, hogy van kereslet, meg, meg mennek is oda emberek. Tehát, hogy megszűnt ez a rossz hír a fejekben még benne van. De, Majd de az... elmúlik onnan is. Az... Ez futurologia. Nem lehet megmondani, hogy 20-30 év múlva a bizonyos jelenségekről, helyzetekről, helyekről, hogy fogunk gondolkodni. Hát ki, ki gondolná azt, hogy egy svábhegyi villa, vagy egy dombi luxus lakás nézetméterára az vetekszik egy, hetedik kerület, egy belső hetedik kerületi lakásárával, már pedig vetekszik. Szóval ez, ez azért az életmódot, meg a, a, a, az emberi közeget, amelyikben, amelyik eb, ezekben a ezeken a helyeken ez is jellemző. Nagyon szépen. Nem lehet jövendőrni. Csak vissza lehet révedni a múltba, mint az Annó Budapest is teszi, Hát én, hogy őszinte legyek, abban az időben nem, egyáltalán nem szeretnék visszaréverni. Bo borzalmas hangulatban voltam egy ilyen ködös novemberi napon, és akkor még nem voltak kész épületek, csak ezek a panel csontvázak álltak. Valami elképeszt felnyomasztó volt, úgyhogy nem, nem a kedves emlékeim közé tartozik. Köszönöm Úgyutam, szépen, hogy elmesélte. Egyáltal... Nagyon szívesen. Kész Tovább, Viszont hallásra. 2407953, -24 Most már azt is áttuk, illetve hallottuk, hogy hogyan épült a lakótelepés, hogy, hogy maga a tervező is büszke volt rá, ami hát számomra is meglepő, mert azt gondoltam, hogy, hogy ilyeneket így a szükségből terveztek és építettek. Halló napot kívánok! Jó napot kívánok, fogada ide vagyok. 1951-ben születtem erre a bizonyos állami, állami lakótelepre. lakótelepre. Igen, kicsit csalódott voltam, mert a beharangozóban lakótelepet említette, és nem a havannát. E, mindegy, azért csak szó esik róla is. Az a helyzet, hogy az úr, aki az első vendége volt, Igen? az nem ért azon a telepen. Nagyon bánatos vagyok, hogy ilyen képet festettek róla. Nem igaz, hogy kis lyukak voltak, csak emeletes ház is volt. A nagyszüleim is ott éltek. Mi is két szobás lakásokba, kertel, és az sem igaz, hogy csak lumpen elemek voltak, uh -huh. ott jártunk iskolába, ott nőttem fel, rendes szomszédaink voltak, vöcsöletes emberek, ilyen is volt, olyan is van, hol nincs. Persze. Hol nincs ilyen. Tehát az a lakótelep az, azért az egy közösség volt, az valóban, mert hogy kerítéssel körbe volt széve, az árkot úgy hívták, hogy büdös árok. valószínűleg a csatornázáshoz kellett. És hát mi is bőven bióztattunk, ott nagy parkok voltak a környékén. Nekem nem rossz emlékeim vannak innen. És Olyan amikor dalóban. el kellett költözniük onnan? Ö, előbb eljöttünk, de az, a, a, tudom, egyébként a. Hát, hogy hogy is mondjam, csak akiknek el kellett menni, szétszórták egész Budapesten. A Fehérvári úttól, Kőbányáig, mindenhova. Tehát sajnos nem mehettek az emberek oda vissza, hiszen valahol lakniuk kellett. Igen, éppen ezen Buda. gondolkodtam, miközben az elmúlt nem, fél órában hallgattuk a szakértőket, illetve a vendégeket, hogy hogy vajon mi történt abban az időszakban, abban a pár évben, nem, amikor... sajnos én nekem például általános iskolás találkozom, azóta sincs, mert nem lehet megtalálni az embereket, akik ott jártak iskolába, annyira szétszaladtak, úgyhogy az tényleg onnantól nincs. Viszont a mai napig vannak állami lakótelepi találkozók, évente, két évente, ahol aki elérhető, vagy akinek van, információja az oda elmegy. Tehát nem volt az egy olyan borzasztó hely. Nagyon úgy, szépen köszönöm, tiszti, hogy ezt elmondta. Mondjon, még egy, Mondja, egy mondatot én tudom, hogy tiszti lakótállás volt, az én nagypapám Beszkártos kalauz volt, és ezek az emberek kaptak ott lakást a 30-as években, vagy kicsit később, de nem, 30-as évek, úgy emlékszem. Köszönöm szépen, hát hogy elmondta ez ezt, és voltának. kiegészítette az Nagyon információinkat. Köszönöm, Kész csak a viszonthálásra. És a havon alakú telep még mindig halóvilapot kívánok. Hívják a kollégáim a. Halóvilapot? Haló jó napot. Hello, Zoli vagyok. Hé, Zoli, uh, szia! Az előző telefonálatokat nem hallgattam, mert körülbelül 10 percig a telefonon voltam. Én, tehát a havon alakú szeretnék hozzászólni. Jó. Én 80-tól laktam ott 2006-ig és 80 születtem, tehát jó, szerintem elég jó tapasztalatom van, Akkor éve töltöttem ott. Elég gazdag tapasztalatokkal rendelkezett. Hát, elsősorban azt szeretném kiemelni, hogy rengeteg minden alkalommal, amikor a mai napig fölmerül, az bármilyen beszélgetésben idegen emberekkel, hogy én ott nőttem föl, és hogy ennyi időt eltöltöttem, az mindenki azt mondja, hogy úristen, ez borzasztó, ez rettenetes, milyen volt, milyen lehetett. És igazából én csak annyit tudok elmondani, hogy nagyon-nagyon családias volt az egész, és és főleg az 80-as években ilyen, kb. olyasmi volt, mint hogy az ember vidékellapott volna, vagy valami hasonló, nem hasonlítani a hangulatot. Főleg az ember a telep mögötti erdőt, azt elég gyakran használtuk, és állandóan mentünk szánkózni, az emberek folyamatosan túlasoztak kint az utcán, amik ma már szerintem elképzelhetetlen lenne. Olyat láttam, És, majd Zoli, ezt táfodd meg, vagy erősítsd meg, tehát Benkümre igen. fotóművésznek van egy híres képe, amint szalonnát sütnek a, a lakótelepen az emberek is. Állítólag ez volt, volt hogy ilyen. hétvégenként ez volt az igen. ismerkedési est, hogy, hogy szabadon. Így van, így van. Így van. 80-as években biztos, hogy volt ilyen, mert akkor még nagyon-nagyon-nagyon ilyen vidéki hangulat volt ott, és annyira távol esett mindentől. Akkor mit romlott, a, a romlott le a, a, a lakótelep híre? Én, én, én a híre? részsel laktam össze a 16 -a után a 17-ben, és szerintem a havanna rész volt az, ami gyerekkorunkban mindig az volt, hogy inkább ne menjünk a havanna részre, mert az egy picit olyan, kicsit olyan e, e, bajos lehet. Ott azért voltak bajét, meg igazából a csontveri is volt talán olyan, hogy amikor az kinder dolog kezdett a 90-es évek elején, talán 80-as évek Igen, igen, igen, 80 évek, igen, Azért ott voltak olyan valgék, hogy e, a Szemar a, a, a Csontvári e, 21-ben és be, befakolták a listet, lelocsolták benzinnel, fölgyújtották és fölküldték a 11-re. Tehát azért voltak ilyen valgék, de... Ez kifejezetten rasszista indíték támadás volt? Nem, nem, nem. Akkor igazából divatos volt, vagy pangnak lenni, vagy skinnetnek, és akkor ott össze. Ugyanazok az arcok voltak, tehát mindenki tudta a telefonon aki ott lakott, hogy na, ezeket a srácokat kerüljük el, mert ő a Pisti, a Józsi meg a nem tudom kicsoda, és így, így arcol, aki igazából ott lakott, azt tudta, hogy ki kicsoda, és ezek az emberek nagyon sokáig szerintem a 90-es évek közepén kezdett el inkább ez a, ez a bal és réteg onnan elmenni, de addig mindenki ott volt, és tudtuk, akik ott nőttek föl, hogy kik azok, akik el nem jó inkább volt az híres közértesnél, és azt hiszem Marikának, hogy nem tudom pontosan, eh, hogy hívták, de volt kettőzer a közértje, és ez bőven az ilyen szupermarketek előtt volt, és az egész lakótelepet ebben ezekben a közértekbe járt, ami az alagsorban, vagy nem az alagsorban, hanem a földszinten volt a csontári 21-ben, meg aztán a 17-ben, vagy 15-ben, igen. Érte. És eh, hát érdekes volt, érdekes volt, de nagyon ez a nagyon családias, és valóban igaz az elején, aki az első, Úri ember, aki beszélnem a nevére. nevére. Ő sokat a kulacs kocsmáról, nem tudta a nevét. Ma oda járt az alja a lakótelepnek télnek. Tehát ott az egy elég nagy stigma volt, aki a kulacsba ment mindig. Ami nem volt a része a lakótelepnek, de ott volt a sarunk, a sarkon a mai át. És te miért És... El, vagy miért hagytátok el a lakótelepet? Hát végül is mi elköltöztünk aztán, eladtuk a lakást 2006 ban csak annyit szeretnék még itt kiemelni, hogy, hogy most nem magamat nagyon fényezni, de én azóta kint élek már tíz éve Angliában. Itt elvégeztem egyetemet, itt vagyok programozó. Csak azt a, annak a megtápolásaként, hogy igenis ki lehet onnan törni, és igenis lehet aztán úgymond elmenni külföldre, és lehet valamit kezdeni máshol is. És nagyon sok barátommal ma történt ez egyébként gyerekkori barátom, magyar kori általános iskolás ismerősömmel, hogy és ráadásul... máshova vissza. És ráadásul Angliában is szól a, a klubrádió, és be lehet telefonálni. Én rendszeresen hallgatom. Minden nap a programozás közben ez megy. Köszönöm szépen, Zoli. a gyűjtést. Én Böszi. köszönöm, köszönöm a lehetőséget. Visszantálása. Sziasztok. 24 -3. Uh, Angliából hívva 00 nehogy is van Magyarország hívószáma 36, ugye? 36, igen, jó. Halló, jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Takár Csödik vagyok. Kész csókon, Miklós vagyok. Na most én a lakótelepek védelmébe szeretnék szólni. Most nem csak erről a lakótelepről, általában ahogy önök beszélnek, kinyílik az embernek a zsebébe a bicska. Lakott ön olyan helyen, ahol Nyolc 10 lakás volt egy udvarban, és tint volt az udvaron a budi. Igen, én, ilyenben, nenni, én ilyenben nőttem fel. Az ajtót, és a patkányok, hogy Patkányok Igen, nem voltak, nagy? de valóban egy udvaron lakott nyolc család, és a mi lakásunk mondjuk 25 négyzetméter volt, és volt persze gyerekszobám, tehát fel volt festve krétával, illetve hát egy szekrény választotta le, Igen. és nem volt bent víz. Tehát nekem azért mesélheti azt, hogy hogy, hogy jó, milyen az élet. gyerek volt, uram. Oké, okay, jó, jó, jó. Úgyhogy De akkor mi a baj? De, De azt szeretném mondani, hogy igen, ott is voltak tanult emberek, onnan, pont a fiatalember, aki mondta, akik elment most külföldre, és külföldön él. Lehet onnét is kitörni, és tanulni, és okosnak lenni. Nem kell mindig így le és lenézni, meg kiröhögni azt, hogy panelproli, pont egy klubrádióba. Nem, hát, biztos nem volt nevetés. Hát reggel, korán reggel hallgatom a műsort, állandóan ez a rádió szól, de ma teljesen ki vagyok. A dési úrtól kezdve mindenki végig a cikizés, a nevetés, hát azért ez bosszantó. mondja meg őszintén, hol lakott volna ez a sok ember? Ne, valamit biztos, hogy fordítva tetszett hallgatni a rádiót. Nem most csak most érkezt... <coughs> nem... Én öreg vagyok, de nem hülye. Nem azt mondom, csak azt mondom, hogy, hogy nem hinném, hogy, hogy cigizés meg ment volna. Most valami meg fogok adni a torkomon, úgyhogy meg fogok fulladni, vagy kölygök. Pillanat... Hát ne, ne tegye. <coughs> Bocsánat. <coughs> Na, visszajöttem. Tehát no, hát biztos, hogy nem volt, nem, nem, volt nem volt ilyesmi. De ha úgy érezt, akkor elnézést kérek a, a, a mindenki nevében, Jó. Igen, hát azért itt nagyon sok ember felnőtt úgy, hogy jó körülmények között meleg volt uh -huh. a lakása, nem fagyoskodtak, volt tiszták tisztálkodtak, és lehetett tanulni. Higgy el, hogy onnét is lehetett tanulni. Persze! Hát, nagyon kedves, érvés. köszönöm szépen, hogy hívott. Én köszönöm. Kész sokan viszont halásra. Viszont halásra. 24 07 95 3, a 24 az még mindig rajtam van, de jöjjön a következő hallgató. halójnapot napot kívánok! Ör, jó napot kívánok, Madarász István vagyok. Üdvözlöm. Halló hang, hall engem? Igen, hallom uram. Hallom Igen. István. Uh még jó ideje megy a műsor, és én abban az egyetlen emberrel értek egyet, aki Angliából telefonált, és elmondta, hogy ő a Havannán élt, ugyanis az összesöbbi nem élt ott. Igen. Előtte éltek, utána éltek, és én is a Havannán éltem. 1980-ban kaptam ott lakást, úgy az akkori szisztéma szerint úgy volt, hogy aki rászorult, az kapott lakást. Igen. Most uh, igazából a Havannán lakóknak, nem mindegyiknek kellett megvenni a lakását, mert ott kétféle lakás volt. Volt az úgynevezett tanácsi lakásos, meg a szövetkezeti Igen. lakásos. A szövetkezeti lakást a, a család ügyvényében hol ilyet kapott, holyat. Hol Akik szövetkezeti lakást kaptak, azok tulajdonképpen magántulajdonú lakást kaptak, és meg kellett venni nekik a lakást. Mert egyébként fillére kér. Én olyat kaptam. Értem. És tehát semmi bajom nem volt a Havannával. A hír az tényleg rossz volt, akkor is mindig csodálkoztam, de én azt tudom csak mondani, amit az egyetlen uh, havannán élő ember elmondott, Igen. hogy ott daráti hangulat volt. Akkoriban még a növényeket nem ültették el, hozta a kertészet a növényeket, lementünk egy üvegborral az egész lépcsőház, és ástuk a fáknak a helyét, meg a növényeket ültettük, és a kertészet ingyen adta, és... Kurva, bár nézést, kurva jókat, szórakoztunk, és szerettük egymást. Éppen... Éppen a Havannába lakókezdettel, semmi baj nem tapasztaltam, amit mások mondanak. Akkor azt mondjál, drága úr, azt mondja, azt mondja nekem István, hogy, hogy mitől alakult ki rossz el Havannának? Nem tudom, lehet, hogy még az állami ö, ö, teleptől hozta ezt, hogyha annak a helyén épült. Annak volt rossz híre. De, hogy hallom az ott élő hölgytől, az se olyan volt, mint ami ennek mondják. De én azt nem tudom, mert Értem. Ott nem éltem. Köszönöm szépen, uram, hogy ívat és, és kiegészítette az információinkat. Viszont hallásra. Viszont hallásra. 24 a 24 Halúj, jó napot kívánok! Case Joe napot kívánok! Üdvözlöm, Micskos Mária vagyok, kicsit izgatott vagyok, nagyon szeretem a műsorát. Én egy picit a kultúráról szeretnék szólni, és arról, hogy ezekben a lakótelepekben ahogy épültek, a fővárosi könyvtár, amely változatlanul Szabó Ervin nevét miseri, mindig betelepített egy-egy könyvtárat. Ilyen volt, ami valóban már könyvtárnak épült, tehát nem egy volt tejboltba, vagy ilyesmibe települt a a jó a lakótelepen, ide a Margoti Vadarucába utcába telepítettek könyvtárat, és Lőrinc egyébként nem kellene elfelejteni, hogy ez a Kispest-Lőrinci terület, ezek munkás kerületek voltak. Igen. Na most uh, határozottam én is tiltakoznék, már elég öreg vagyok, mert láttam mindegyiket felépülni, hogy az állami telefon olyan rettenetes lett volna. Az én egyik drága nagynéném lakott ott, igenis kis előkertes, egyemeletes épületek is voltak, és képzelj el, hogy az első emeletre ilyen belső falépcső lehetett fölmenni. Neki egy ilyen szoba konyhás lakása volt, nagyon aranyos, sokat jártam abban a lakásba, ennyit erről. Sajnos a Havannának valóban volt egy ideig rossz híre, ott nem jártam lakásba, mind a József Attila lakótelepen, és több más lakótelepi lakásba jártam, és változaton azt mondom, hogy bármelyikben ma is nyugodtan lakni. Valóban rossz híre volt, viszont remek piaca volt neki, úgyhogy én sokáig éltem Kispesten, és a családom egy része a Havanna lakótelepi piacra járt hétvégeken vásárolni. Úgyhogy erről ennyit tudok elmondani, meg arról, hogy a kultúrát a fővárosi hálózat minél hamarabb igyekezett ide betelepíteni, és mai napig is működik ott a Margot Tivadar utcában, nem, nem a Margot Tivadarban, eh, most hirtelen nem ugrik be, de működik ott Fiók könyvtár, és ezt nagyon fontosnak tartom, a másik pedig, és ezt a vélemet is szeretném megerősíteni, hogy bizony-bizony, kétségtelen, hogy ezek iszonyú gyorsasággal épültek ezek a lakótelepek, de nem volt annyira reménytelen lakáshoz jutni, mint talán most sok esetben a fiataloknak. Tehát kétségtelen, hogy volt a szövetkezeti, volt a szociális, voltak a, a kislankások, de valahogy, valahogy mégis több volt a remény. Remény, több volt a remény ahhoz, hogy lakáshoz jussanak. Ez a véleménye. Mennyit szeretnék. Nagyon köszönöm szépen, Mária. És annyit, még egy, amit hát feltétlenül, ha már egy régi Szabó Ervines megszólalhatott a műsorba, hogy a Budapest gyűjtemény, ami szívem csücske, biztos, hogy maga is tud erről, Igen. hát az pedig egy csoda. Az pedig egy csoda. Köszönöm Úgy, szépen. Én nagyon köszönöm, hogy bejuthatom. Kész csókon. Viszont hallásra. Viszont hallásra. Talán egy kedves hallgatúra, még van idő itt a műsor vége felé járva. Halló, jó napot kívánok! Halló! Jó napot kívánok! András vagyok! Üdvözlöm, András! A Hallgatom! Miatt a történelemről szeretnék megemlékezni még a lakótelep, az állami lakóteleppel kapcsolatban. Első világháborúban ö, lőszergyár volt. Igen, építettek. építette. Kerítbe, és ö, trianon után pedig oda költöztették be a... a bevándorlókat, határon kívülről bevándorlókat. Igen. Nagyon szépen kialakították az egész lakótelepet, és mindenkinek volt kertje, és iskolája. Az iskoláról csak úgy mellékesen jegyezném meg, hogy az M4-es metró a vezetője, az is ott végzett. Hm. És a, a lakótelepen két templom maradt meg, egy református és egy katolikus templom, és a Büdösárok az azért volt, mert azonna területen, a lakótelep és az ülői út közötti területen tó volt, és nagyon nedves volt, és ott korcsoljáztam télen. A büdös azért építették, hogy ezt lecsapolták, és megszűnt a, a tó, Igen. és ott lakáson képültek. Ez a büdösárok vezette el még a másik láprendszerről, a flőrinti hűerőmű helyéről is a vizet, mert ez egy elég mély terület volt. Drága és... úr, félbe kell, hogy szakítsam, még van a műsornak és okay. jön bolgárgyőr, de nagyon szépen köszönöm, hogy, hogy megtisztelt és felhívott bennünket. Igazán nincs mit. Viszont hálás. Köszönöm szépen, viszont hálás. Ez volt az anno Budapest, azt gondolom, hogy mi kosba nyúltunk, akik ott éltek havannán, azok azt gondolják, hogy nem volt ott semmi probléma. Azok az újságcikkek, amelyek a havannáról szólnak, azok valóban emlegettek huligángalit, meg magas szintű bűnözést, amire aztán hál' Istennek, válasz volt a térfigyelő kamerák ére csökkent a bűnözés, a műsorszerkesztője pedig Árva Brigitta volt, köszönöm szépen a segítséget kismárjának, Kemény Daninak, az elmúlt egy órában Miklós no Mikrost hallották, jövő héten is lesz rádióműsor, ja nem, jövő héten, és aztán január 1-én lesz majd Maraton, és mindenki menjen és keresse a Facebookon az Annu Budapestet, kommenteljenek, vitatkozzanak, és mondják el a hogy te hülye vagy, viszont hallásra.